Джентіла Беліні, який розписував ці покої для Махмеда Фатіха. Художник вельми подивував султана, привівши йому в дарунок кілька своїх робіт, де були зображені прекрасні жінки, які видалися Мехмеду живішими навіть за його далісок з гарем. Він не вірив, що людська рука здатна творити такі речі. Тоді художник намалював портрет самого Фатіха. Кривий, наче ятаган, ніс – Розбійницьке обличчя у широкій бороді, звіруватий погляд з-під круглого тюрбана, у всьому панівна барва, стемніла, загусла кров. Султан був у захваті від уміння венеціанця. Але коли той показав Мехмедові картину усікновення глави Йоанна Хрестителя, Султан засміявся з художницької недосвідченості. Ця голова занадто жива, Вигукнув він. Не видно, що вона мертва. На відрубаній голові шкіра стягується, вона стягується, що й на голову відділено від тіла. Ви, навірні, не знаєтесь на цьому. І щоб не полишити ніяких сумнівів щодо свого знання, тут же звелів відтяти голову одному з чаушів і примусив художника подивитися на ту вмираючу голову, поки венеціанцеві стало видаватися ніби він і сам умирає. Не було нічого неможливого для османів, надто в жорстокості. Чи не накличе він на себе жорстокості своїм дарунком? Вчинкові має передувати розмова, а розмова – це ще не дарунок. Хоч Брагім вважався головним наглядачем султанських покоїв, і хоч бабу Саади теж належала до його відання, але переступити за четверту браму пільновану білими євнухами, не ризикуючи втратити голови, він не міг так само, як будь-який інший чоловік, окрім самого султана. Євнухи не бралися до уваги, бо ж євнух не може скористатися одалісками так само, як на письменні книгами. Але з висоти своєї посади Ібрагім бачив, що діється в гаремі, і він мав задовольняти всі потреби цього маленького, але всемогутнього світу. Щоранку до нього приходив головний євнух, який передавав веління валіде, великої правительки Хавси, дорогоцінний час якої не міг витрачатися на реченській підлі, для яких поставлений тут був він, Ібрагім, бо той час ощадливо розділовано на устремління наблизитися до Аллаха, на возвеличення улемів, бідних челмоносців. Імрагім терпляче слухав розбазікування чорного кизляраки, відаючи вельми добре, що її величність валіде, окрім готування дарів для мечетей і священних тюрб, шиття коштовних запон, гаптування та плетіння мережів, в свій час здебільшого витрачає на пліткарство, на вислуховування доносів євнухів і своїх вірних одалісок на притлумлення чвар, а то й справжніх заколотів, якими аж кипить гарем, і ясна річ на вивідування і стеження кожного кроку султанового, його візирів, усіх наближених, передовсім ібрагіма аж. Хоч до нього Валідей мала особливу прихильність, про що не раз казала відверто, і не просто прихильність, а й любов як до сина. Про це він теж відверто чув з ус самої валіди. З царствених уст, що красою своєю затьмарювали будь-що бачене Не соковиті, не буйно червоні, не ніжні Тої тонкою ніжністю, від якої шаліють чоловіки А скоріше суворі, темні, мов би, вкриті смагою Якісь ніби затверділі, але вирізблені з такою високою досконалістю Що ждав з них уже й не просто слів, а самої краси чи що Лише небагатьом з чоловіків випало щастя бачити ті уста Ібрагім належав до небагатьох. «Передай, Валіде, – сказав він вранці кизляраді, – що я просив би її вислухати мене». Кизлярага мовчки вклонився. «Іди, – знов сказав Ібрагім. Явно вклоняючись, позадкував до дверей. Був могутніший за Ібрагіма, бо мав у своїх чорних страшної сили руках і весь гарем і самого султана». Але ніколи не виказував відверто своєї могутності, бо позад нього стояли цілі покоління таких самих євнухів, які творили свою справу та й кома, накидали зашморг, підкрадаючись ззаду, а перед очі запобігливо вклонялися, принижувалися.